Минавам на третата лекция боян магът. Ако човекът разбере, че му е нужен само Бог, църквата ще опустее. Значи ако човекът разбере съзнателно, дълбоко, че му е нужен само Бог, скоро ме питаха в градовете стана въпрос пак така за партия и гласува, и викаме ето ти един прост пример. Давиш се в морето, кой политик, коя партия ще ти помогне? Елементарен пример. И мухата може да го разбере. Ако си в пустинята, коя партия ще ти помогне? Толкова ли не разбираш елементарното? Разбраха. Така, казва Боян, аз съм опустошил своята църква. Боян е истински мак, но чрез живот в Бога, а не чрез живот в себе си. В него няма чувство за вреда, той осъзнава напълно своята неземност. Той броди отвъд света, отвъд доброто и злото. Неговото величие се намира навътре. Той не е от света и нито живее за света. Това същество живее за Бога и за народа си от души, които Бог му е дал. За Боян, учителя казва, той язди в себе си колесницата на собственото си древно вдъхновение. Колесницата на собственото си древно вдъхновение. И е искал да предаде това на своите богомили. Боян е съкровенно мъдър, народолюбив и много тих, затворен в себе си човек. Той казва, на България ние трябват нови земи и владения, а любов към Бога. Забележете колко просто. Нито нови земи, нито владения, а любов към Бога. Боян не е искал победа над други народи, а победа над сляпата съдба, която е злото начало в самия човек. Близките до Боян казвали, че душата на Боян е била зашеметена и омагьосана единствено от Бога. И че той наистина е знаел на къде води своя народ. И така, нещо от мъдростта на Боян. Космосът е създаден, когато Великият Отец е убил Луцифер. Тоест, нещо в себе си. Сам Бог е убил нещо в себе си. Част от своята светлина. Но това убийство, казва Боян, е скрито и тайно творчество на Бога. И после казва, Светът е старото тяло на древното убито божество. Имай любов в себе си, а не църква и змия. Ако в твоето страдание, Сияе е слънце. Ти си видял лицето на Бога. Заветът на живота е един. Живей постоянно с Бога. Истинският мъдрец не те учи на знание, а на незнание. Т.е. той те очиства. Бог не иска твоето знание, казва Боян, а твоята любов. Който познае Бога, престава да съществува. Но знаещият, това е най-трудно възприемащия човек. Незнаещият е отворен за Бога. Той е отворен за новото. Той се смирява. Знанието е слабост. Незнанието е мъдрост, смирение и отвореност. Кладата е съкровището на Бога. Ако любовта казва Боян ти е силна, ако любовта ти е силна, кладата ще изгуби своята сила. по когато ще ви говори за нестенарите, ще видите как църквата отрича и нестинарството. А там работят също древни същества, същества на духа. Стари богомили, стари траки, стари посветени от Египет и Атлантида, които самият дух е призвал. Но както и да и по-нататък ще говорим и за тях. Така, любовта е по висша от кладата. Кладата може да огасне, но любовта не огасва. В църквите има много злато, но липсва едно – златото на духът. Само на кладата Можеш да излееш любовта си. Цялата си любов. Там е мястото. И Бог да я види ясно. Така както вижда себе си. Защото накладата кладата Бог наистина вижда себе си. Това иска Той. И собствения си подвиг. забележете, Изключителна мъдрост на Боян. Там Бог вижда собствения си подвиг. Това, което иска да види. Любов до край, любов до дъно. Бояне е познаващия тайни истини, тъй като той е умирал много пъти в мистериите на Египет и Атлантида за тези истини. Той казва, аз съм скрит в тъмните дълбини на своето минало и за това не ме ознаха българите. Но в тези тъмни дълбини е моето съкровище. И тази тъмна дълбина е мой дом. И оттам виждам ясно пътищата на душите. Само там, в тъмната дълбина, където си лишен от всичко, можеш да видиш любовта си към Бога. Когато си преживял най-тъмната дълбина, тогава бурята на всяко събитие е духовен празник. И така празнуваш вековете си и вечността си.